Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ 25 «Усе це відбувалося минулої зими, сер», – сказала місіс Дін. «Щонайбільше рік тому. Минулої зими. Лишень подумати. Та я й гадки не мала, що за 12 місяців розважатиму чужу людину розповіді про їхні сімейні справи. А втім, хто знає, чи довго ви будете для них чужинцем?» Ви надто молоді, щоб удовольнитися самотнім життям. І мені чогось здається, що той, хто побачив Катрину Лінтон, не може її не покохати. Ви посміхаєтеся. То чому ж ви тоді щоразу так зацікавлено оживаєте, коли я заводжу мову про неї? І чому ви попросили мене повісити її портрет над коменком? І чому стривайте, моя любоподруга?» – перервав я. «Вельми ймовірно, що я міг би покохати її. Та чи покохає вона мене?» Я надто не впевнений у цьому, щоб ризикувати своїм спокоєм. І до того ж, мій дім не тут. Я прийшов із іншого, неспокійного світу. І маю туди повернутись. Розповідайте надалі. Ну Чи скорилася Катрина наказом батька? Скорилася, відповіла економка. Любов до батька досі була провідним її почуттям. Він говорив без гніву. Говорив із безмежною ніжністю як людина, що мусить покинути своє кохане дитя серед ворогів. І лише батьківське напутнє слово буде єдиним оберегом, який він може її заповідати. Він сказав мені за кілька днів потому, «Я б волів, аби мій племінник написав чи прийшов до нас Нелі. Скажіть відверто, що ви про нього думаєте? Він змінився на краще? Або, може, на це буде надія, коли він подорослішає? Він дуже кволий, сер». Відповіла я і навряд чи доживе до тої пори можу сказати лише одне він не схожий на свого батька. І якщо місь Катрина собі на лихо вийде за нього заміж, вона зможе дати йому раду тільки якщо не буде нерозумно поблажливою. Однак вам, пане, злишком вистачить часу, щоб із ним познайомитись і вирішити, чи він їй до пари йому ще чотири роки чекати до повноліття. Едгар зітхнув і, підійшовши до вікна, почав дивитись на Гімертонську церкву. Був туманний день, але лютневе сонце тьмяно прозирало крізь Марево, і можна було розглядіти дві ялини на цвинтарі та декілька могильних каменів. «Я часто молився», – заговорив він не би сам до себе, – «про наближення намінючого кінця. А тепер боюся його. Мені страшно. Я думав, що навіть пам'ять про той день, коли я… Наречений ішов униз цією долиною, не буде солодшою для мене, ніж перечуття, що скоро за кілька місяців, а може й тижнів, мене віднесуть туди і покладуть у цій самотній пустій. Нелі, я був дуже щасливий із моєю маленькою Кеті. У зимові ночі і літні дні вона лишалася для мене живою надією, яка завжди десь поруч. Але я бував так само щасливим, коли розмірковував на самоті серед цих каменів під старою церквою, коли довгими липневими вечорами лежав на зеленому могильному пагорбі і жадав, і прагнув тієї пори, коли лежатиму під ним також. Що я зможу зробити для Кеті? Як мені її покинути? Я б ані хвилі не думав про те, що Лінтон, син Гіткліфа, і що він віднімає її в мене, якби знав, що він зможе її втішити, коли вона втратить батька. Мене б не засмутило, що Гідхлів здобув свою перемогу, позбавивши мене останньої розради. Але якщо Лінтон виявиться лише жалюгідним знаряддям свого батька, я не можу довірити йому свою дитину. І хоч як мені тяжко розбивати її палке серце, я маю бути несхитним у своєму рішенні. І завдавати їй болю, поки живу, і залишити її самотньою, коли помру. «Люба моя дитина, краще б мені віддати її на волю Господа і поховати її раніше, ніж сам спочину на віки. «А ви покладіться на волю Господа, сер!» – відповіла я. «Якщо ми втратимо вас, вічого хай вбереже нас милість його, я з Божою помічю до кінця застану її другом та охоронцем. Міс Катрина – добра дівчинка, я не боюся, що вона свідомо чинитиме зло» а людина, яка виконує свій обов'язок, завжди буває винагороджена. Прийшла весна. Та до мого хазяїна не повернулися життєві сили, хоч він і почав знову ходити з донькою на прогулянки. Вона ж наївно вбачала в цьому ознаки дужання. До того ж обличчя в нього пошило рум'янцем, а очі блищали, і вона була впевнена, що йому стає ліпше. У її 17-й день народження він не пішов на цвинтар, Надвечір дощило, і я поспиталася. «Ви ж сьогодні не підете з дому, сер?» І він відповів. «Ні, цього року доведеться трохи почекати». Він знову написав Лінтонові, що дуже хотів би з ним побачитись, і якби хворий мав задовільний вигляд, не сумніваюся, що батько дозволив би йому прийти. Але хлопцеві було зовсім зле, і він за батьковою вказівкою відповів у своєму листі, що Гідкрів забороняє йому ходити до Гренджу. Проте він дуже радий, що залишив по собі добру пам'ять у дядечка і сподівається якось зустріти його на прогулянці та особисто попросити про велику ласку, щоб їх із козиною більше не розлучали так жорстоко. Ця частина листа була написана просто і, мабуть, не з чужих слів. І Гідкрів знав, що син може досить переконливо просити про побачення з Катриною. «Я не прошу, – писав Рінтон, – щоб їй можна було сюди приходити». Але невже я ніколи її не побачу? Тому що мій батько забороняє мені переступити поріг її дому. А ви забороняєте їй приходити до мене. Будь ласка, ви їздіть із нею хоч іноді на дорогу до перевалу. Дозвольте нам обмінятися хоч кількома словами у вашій присутності. Ми не зробили нічого, щоб заслужити таке випробовування розлукою. І ви ж не гніваєтесь на мене. У вас немає причини ненавидіти мене. Ви самі це визнаєте. Люба дядечку, пришліть мені завтра втішне слово та дозвольте зустрітися з вами, де завгодно, тільки не в траш крозґренджі. Я певен, поговоривши зі мною, ви переконаєтеся, що мій батько і я зовсім різні люди. За його свідченням, я більшою мірою ваш племінник, ніж його син. І хоч у мене є вади, через які я не вартий Катерини, вона мені їх вибачила. І заради неї вибачте і ви також. Ви питаєте про моє здоров'я? Мені вже краще. Але поки я позбавлений будь-якої надії і приречений на самотнє пробування, або на товариство тих, хто ніколи не любив і не полюбить мене, як я можу почуватися добре? Едгар хоч і співчував хлопцеві, не міг згодитися на його прохання, бо сам був не в змозі супроводжувати Катрину. Він відповів, що влітку, може, вони зустрінуться, та просив Лінту напродовжувати листування і втішав його, як міг бо добре розумів, як скрутно доводиться племінникові у тій родині. Лінтон погодився. Якби за ним не було нагляду, він би все зіпсував, перетворивши свої послання на потікний скінчальник скарг і ремствувань. Але батько пильно стежив за ним і, звичайно, наполягав, аби йому показували кожен рядок, написаний моїм хазяїном. Тому замість виливати на папері свої власні прикруші, предмет, що посідав головне місце у його роздумах, Лінтон нарікав на жорстоку необхідність жити в розлуці з любою подругою і обережно натякав, що містер Лінтон мусить згодитися на їхнє побачення якомога скоріш. Бо в іншому разі він буде змушений думати, що його навмисне вводять в оману. Кеті була вдома його спільницею. І разом вони зрештою вмовили мого хазяїна дозволити їм прогулюватися верхи чи пішки хоч раз на тиждень під моїм наглядом у полі, що межувало з Гренджем бо прийшов червень, а мій газяїн дедалі слабшав. Хоча він щороку відкладав частину своїх прибутків на ім'я доньки, йому, звісно, хотілося, щоб вона могла зберегти за собою, чи принаймні повернути з собі згодом дім її пращурів. А він усвідомлював, що на це їй дає надію лише шлюб із спадкоємцем. Він не здогадувався, що той, як і він, приречений на близьку смерть. Гадаю, про це не знала жодна жива душа. Ніякий лікар не відвідував буремного перевалу, і з панечем Гіткліфом ніхто не бачився, щоб сповістити нам про стан його здоров'я. Що ж до мене, я почала думати, що мої перечуття не справдились. І хлопець справді одужує, якщо сподівається виходити на прогулянки, пішки та верхи, і так уперто прагне побачитися зі своєю подругою. Я не уявляла собі, що батько, як я дізналася потім, може так знущатися зі смертельно хворої дитини як це робив Гітклів. Погрозами змушуючи Лінтона виявляти це удаване нетерпіння. Поспішаючи втілити свої моторошні задуми в життя, він поводився чим раз жорстокіше, поки його не випередила смерть.